Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? Jó ja. Hát akkor vágjunk bele Nagy érdeklődéssel Olvastam, vagy vártam a Mandinerem megjelent interjúdat különös tekintettel arra, hogy erre előre felhívtad a figyelmemet, talán már egy héttel korábban is, de ez éppen a mai beszélgetésünk előtt egy nappal jelent meg. Elsimon László államtitkárral beszélgetek a tegnap közölt és ki tudja mikor rögzített interjú kapcsán. Megpróbálok tárgyszerű és tényszerű lenni. Ja, az csak az egy kérdésem, hogy hangosabban tárgy lenni. Akkor visszahívlak téged, és akkor arra kélek téged, hogy neki hangosítón, hallgassd. Jó? Köszönöm szépen. Jó. Nézzük meg a másik telefont. Kistülön. Most jobb? Igen, valami van jobb. Oké, okay, rendben van. Mikor rögzítették ezt a beszélgetést? Tegnap jelent meg a és ha jól emlékszem, előző hét-kedden, is aznap találkoztam, előző hét-kedden Magyul egy egyhetes vagy kéthetes? Dehogyis, nem, nem. Tehát a tegnaphoz képest kedden, tehát nincs egy hetes. Okay. Ma, ma, ma, ma, mához képest egy héttel korában, de nyilván egy ilyen interjú olyan, hogy, hogy azért a, itt egy nagyon hosszú beszélgetés volt, és az látszik a lejje áldozatból is, hogy a finomítás közben a szerkesztő is, amennyiben az interjú alany hozzájárul, kiegészíteti dolgokkal, és ez viszont, viszont is ilyenkor is működik. Mennyi finomítás történt rajta úgy, ahogy te fogalmaztad? Finomítás idézőjelben. Nem sok. Nem sok. Tehát, te... Meg... Ebből most viszont semmit nem hallani. Azt ott tartottam, hogy nem sok. Igen, én hallat, de azt tudom mondani, hogy autópályára haladunk, és az váltás itt is problémátok hoz a Vodafonnak. Válaszoltál a Vodafon vezérigazgató helyettesének? Válaszolta igen át, mi levelezünk a Vodafonnal, de az igazság, hogy mindez a telefonálás minőségén semmit hát nem jelent. Jelentem a Vodafon Vezidigazatói Ektőségnek is, hogy madenatúj a telefonom, háromnapos, az itt leghosszabb készülék, mert az előző telefonomnak a töltője elromlott, vagyis fontosabban az USB csatlakozó része. Tehát nem hiszem, hogy a készüléken már lenne probléma. Na, de most komolyra fordítva a szót, a... Egyetlen egy olyan momentum van benne, ami, ami, ami esetleg figyelemre mértó, az, az amikor a is ö, odaszúrja, hogy összebeszéltem-e a, összebeszéltem -e a felnökömmel, és vagy ő azt, azt mondta, hogy, a, hogy nem nem Orbán Viktor, és akkor ez egy-egy mondatnyi plusz beszúrás, de egyébként lényegiekben, érdemiekben semmiben sem változott a, a Magnóval felvethez képest uh, a, az interjú. Milyen a viszony Stumfandráshoz? Én régóta is felmondást, uh, úgy nevezném a viszont, hogy korát. Azt kérdezem tőled elnézést, hogyha ez nem lenne egyértelmű, ő kérte az interjút, vagy te? Ő. Azt szeretném megkérdezni, hogy te milyen magyarázatot találtál az ahova benyomul, ott fű nem terem összefoglalóra Index 2016. január 4-én 8 óra 37 perckor MG tollából, amely egy hosszú cikk rólad, anélkül, hogy abban külön megszólítottak volna téged. Mint hogy nem fárasztotta magamat az írás elolvasásáról, ezért olyan túl sokat nem a kérdésen. Az, hogy te egyébként a te személyed, de sokkal inkább a te tevékenységed mennyiben és hogyan foglalkoztatja a sajtót, arra van-e magyarázat? Szerintem irrealisan sokat foglalkoznak a személyemmel, amire én magam sem feltétlenül találok magyarázatot. Keresel? E esik? Keresel? Persze, hát gondolkozom. Hát én mindenen gondolkozom, múgy, hogy neked folyamatosan jár az hogy nem próbálok. Tehát én, én azért mégiscsak csak. Az életemnek egy jelentésnek, a szálloművészettel foglalkoztam, és a művészetnek egy jelentős része folyamatos értelmezési kísérlet, és az ember ezt nem tudja maga mögött hagyni. És még azt is hozzáteszük, hogy egyébként a politikában, illetve a politikusokban mindenképpen elég erőteljesen megjelenik a, a, a hiúság szempont, vagy egyáltalán ezt a munkát nem lehet még csinálni, ami nem azt mondom, hogy hiú, minden politikus, de hogy igenis van valamiféle hiújság a politikusi munka mögött. Ezért nem gondolom, hogy lenne olyan politikus, aki, aki hasonlóképpen nem próbál értelmezni, végig gondolni, hogy itt mi és miért fontos. Jó, itt némileg önellentmondás van, hiszen, hogyha egyébként téged foglalkoztat, akkor el kellett volna olvasnod az Ahova Benyomulott Fűnem Terem című Igen, igen, ebben igazad van, csak hogy túl sok minden jelenik meg, ezért nem olvasok el mindent, illetve azt csinálom, hogy sajtóosztályunk. a gardvánek sajtóosztályunk, sajtóosztály összefoglói alapján döntem el, hogy érdemes e olvastam, vagy nem. Tehát a sajt, minden, minden kapcsolatos cikknek az összefoglalóját megnézem a sajtószab néven, e, e, azt kell, hogy mondjam, hogy a cikk, a két nem olvasom el. Nagyjából az én legfontosabb szempont az az, hogy a cikk rólam az én uh, uh, személyiségemnek uh, a karaktergyilkossági kísérlete, tehát velem foglalkozik e és hogy a karaktergyilkossági kísérletnek a része, vagy egyébként érdelmi információkkal foglalkozik, vagy érdemi információkat közöl, azzal a munkával kapcsolatban, amit végzek. Tehát ez utóbbiakat elolvasom, az például arról ír a magyar a cikket, hogy az örökségű nem rendszer átalakítása sikerese vagy nem, hogy milyen kritikákat fogalmaznak, meg a régészek, a régészeti jogszabályokkal kapcsolatban. Na, ezeket az írásokat mindig elolvasom, mert a munkámat segítő fontos szempontok jelennek meg benne. Mikor a, a, a családomat érintő, hogy a a hazugságok jelennek meg, ezzel nem foglalkozom, és ráadásul ezek olyan kérdések, amikre nem is akarok reagálni, nem akarok válaszolni. Legfeljebb a, a, a, az interjúban is, ugye csak a feleségemre Felesényezet értem ki, mert egyszerűen azt gondolom, hogy mihatatlan volt, amit csináltak, és ezt, ezt nem hagyottam szólni. Külön. Azt kérdezném tőled, hogy Magyarországon az elmúlt időben divatossá vált az, ami korábban nem volt jellemző, illetőleg hát a Népszabadság is űzte ezt a 90 es évek előtt, de az párthatározat volt, a karaktergyilkosság intézménye. Az a fajta karaktergyilkolás, ami veled kapcsolatos, nem mondható általánosnak. Vajon miért akarják a te karakteredet viszonylag permanensen meggyilkolni? Tudom, én, én csak arra gondolom, hogy a Stumf is előkerült, hogy. és egyébként azt nem csak én mondom, mert meglepődtem, hogy névszabadság cikkel, oda kommenteltek emberek, akik milyen fogalmas kicsoda, csak néha belenézek a kommentekbe, és ilyen kommentet olvastam, hogy csak azért lövítek annyira elsimond, mert a pikös kulturális világotokat felborította. Nem tudom, hát Vörös vagyok a liberális értelműség jelentős részének a szemében. Te olyan vagy ebből a szempontból, mint a felcsúti kisvasút, hogy minél jobban támadnak, annál tovább fog tartani a politikai karriered? Ezt én nem tudom megmondani. Én egy biztos, tehát nézzük, mi lehet lehetetlen egy politikus az egyik, amik lehet, lehet lehetetleníteni, hogy azt mondják, hogy lop. Hát, Jó, most ebben ebbe a vonalban nem menjünk el, mert ez nem egy teoretikus beszélgetés. Az minden esetre, ha valaki egy messziről jött ember, de igyekszik közben objektív lenni, és eléraknak egy sajtószemlét egy olyan emberrel kapcsolatban, akit nem ismer, és előrakják egyébként annak az országnak, a sajtójának a többi részét is, akkor abból én, ha én a messziről jött ember, azt tudnám mondani, hogy ki ez az el úgy tűnik, hogy irritálja a magyar sajtót, legalábbis a sajtó megjelenések zömét, illetően. Jó, hát biztos, biztos nem esett jó sokat a adó, biztos nem esett jól az, hogy én egykori Noztaként, az újságíró szövetség tagja voltam, az újságíró szövetség titkának, egy-kétszer volt újságírókkal, és e, néhányatnak szóltam, hogy az alany és az állítmány tehát problémát okoz. Tehát nyilvánvalóan keresetlenül megmondtam ott a véleményemet. Nem tetszett soknak, amikor meghívtak az újságíró, újságírókonferenciára pár évvel ezelőtt, és akkor kérték őszintén a véleményemet. Na én elmondtam őszintén a véleményemet. Hát és múzolhattam is volna, meg mondhattam volna, mindenféle szép dolgokat, amiért megtapsolnak, de nem elmondtam a véleményemet arról, hogy hogyan néz ki szerintem jelen, jelen állapotában a, a magyar újságírás. Persze volt ebből több publicisztika, is leírták azt, hogy, hogy micsoda nyomás gyakorlási politika részéről, nem volt a nyomás, hogy elmondtam őszintén a itt és szerintem is az újságíró. Ki lehet a véleményük rólam, meg a politikáról, nekem is lesz véleményem az újságíró. Még egy kérdést engedjél meg, Ez Furcsa is, és szokatlan is. És mondjuk, hogyha olyan cikkek jelennek sorjában, akár rólam, és akár másokról is, hogy egyetlen egy hivatkozás nincsen bennük, illetve bementem a falusi kosmába, találkoztam egy gyerek akuristával, aki szerint, és akkor mond egy mondatot, amit soha az életben senki nem tud ellenőrizni, hogy egyáltalán a kosmába. Ezek nem lehet, ez ugye utalás el Simon, nem a kis király, ő az atya úristen Rab László cikke népszabadság 2016. január 16-a. tudod érdekes dolgok vannak, hogyha már itt tartunk, mert írják az, hogy olyan cél, amely én tulajdonos vagyok, nem volt a kez hát az ember csúszik két, két napot a ráfa befizetéssel valamilyen liktivitási probléma miatt, akkor ez már így történik. Én próbaképpen csak kíváncsiságból kigítettem azt, hogy a. Róla milyen cikekit író újságírók cégei, illetve az ezeket megjelentő újságok ellen volt-e hasonló. Hát mindenhol találtam valamit, és azt nem volt olyan bonyoló dolog, mert én is csak azt csináltam, amit ők. Azért nagyon furcsa dolgokra van neked szorgalmad megítőd. Hát, de hát kíváncsi vagyok, értem. Csak egyszer megnéztem az optent, és megnéztem, hogy van-e ezek között az újságírók között olyan, akinek... Én ezt értem, de mint nálad jóval öregebb ember, hadd mondjam el, hogy attól, ugrom, nem ugrasz utánam. Nem, nem, de kíváncsi vagyok, érted? Tehát, hogy magyarul... Ez nem kíváncsiság. A morális alapad megvan erre. Jól beszélsz, ez morális alap, és hogyha valaki vétkezik, és a másik is védkezik, attól ők még az immorális alapon nem lesznek közös, közösen morálisak. Ez így van. Tehát... Jó, jó, rendben van, de azért csak olyat mondjál, amit ügyvéd egy jelenlétében is mondanál. Még egy kérdés. Még egy kérdés. Lehet-e azt mérni, és ha igen, akkor hogyan? Hogy milyen az ember aktuális elfogadottsága, tudom, hogy van ilyen, csak nehezen tudom ennél jobban kifejezni magam, abban a politikai családban, amiben van. Te neked erre nézvést, van-e valamilyen érzékelőd, és ha érzékelőd van, akkor az mit mutat? Személyes tapasztalatai vannak, és én azt látom, hogy nagyon sokan kiállnak, mellettem támogatnak, tehát jóval többen támogatnak, mint amennyien. Hát legalábbis aggódnak, hogy... Egy dolgot azért hadd említsek neked anél, a, a, anélkül, hogy, hogy, hogy felfedném az informátoromat, mert nem tehetem meg. És ez sajnos négyszemkő se tehetem meg. Akkor, amikor elmozdítottak téged legutóbbi állásodból, ott eltelt durván egy hét, de ott reggel aznap beszélgettünk, amikor ezt megszellőztette a népszabadság, és azt mondtad, hogy te ennek az íg a világán semmilyen tanújelét nem tapasztaltad, majd amikor később beszélgettünk, akkor meglehetősen szomorú meg is tudtam érteni, mondtad, hogy ha valami sajnálatos, akkor az, hogy ezt neked a sajtóból hamarabb kellett megtudnod, mint attól, aki ezt végül is megcselekedte veled. Ezért kérdezem, nyomatékosítva még egyszer, honnan tudja az ember, hogy éppen mennyire elfogadott abban a politikai családban, ahol politizál? Semélyes köszöjjelzések köntelegében. Uh, nyilvánvalóan abból is, hogy a miniszterelnök adott esetben a parlament nyilvánosság előtt védi meg az embert, mint hogy rms ezt megtette, uh, ezekből, ezekből tudja érzékelni. Én tegnap uh, rendkívül sok levelet kaptam két is voltak itt, hogy csak egy sms kaptam a cikk kapcsán, hogy végre és, és várják azt, hogy hogy, hogy, hogy, hogy állja ki maga, mire Én ezt értem, ezzel együtt az következett be, hogy a népszabadságból értesültél arról, amiből, amiről nem a népszabadságból kellett volna értesülnöd. De, de az egy másik kérdés, azt nem is tudom, most miért hozod ide. Azért, mert hogy az embert a saját politikai család egy családban ilyen elvileg nem fordulhatnál. Jó, de most nézd... Mi rendszerből mindig vannak szivárogtatások. meg az újságírók... Igen, csak az a kérdés, hogy a szivároktatás vajon attól ered-e, aki aztán később ezt megcselekszik, de itt megállnék, mert Én... esetleg még olyan mondatokat mondanék, hogy magam is Én... megbánom. Pidáltan nem vélelmezem, úgyhogy ö, szólni is róla, azt nem is tudom, hogy most miért azt ad Hát azért, mert ez egy olyan esemény, ami engem erőteljesen elgondolkodhatna. Hm. Örülök neki. Tudom, hogy igazam van uh... A Népszabadságból értesítettek arról, hogy rablászló ott volt a helyszínen, tehát kikérik maguknak azt, mely szerint rablászló ne lett volna ott. Hallgatják a műsort? Igen, hallgatják a műsort. Örülök neki, hogy a helyszínen, és beszélt a koszmába emberekkel. Örülök neki, gratulálok, örülök, hogy végzi a munkáját. Sok sikert kívánok neki, és még sok ilyen értékes és magas színvonalú cikket. Azt kérdezem tőled, hogy akkor, amikor te leültél a Mandinerrel, akkor te valami fontosat akartál elmondani, egyebek között ezért is hívtad fel rá az én figyelmemet, nem is egyszer. Én ezt jól érzékelem, ugye? Most semmit nem lehet hallani. Miért? Azért nem lehet hallani, mert hallgatok. A, nyilvánvalóan nekem fontos volt az, hogy uh, a Stumpf hagyott beszélni. Ugye a kíváncsi volt az igazságra. Uh, ennyi. Tehát uh, ezek után értem azt, hogy miért kérdőzted meg azt, hogy én, én akartam az interjút. Nem, nem. Tehát nagyon nem én idattam az interjút. Rá, aki te... Nem az attól, mert te egy interjút attól, az... Mondjad már végig egy rohadt mondatot, egyszerűen nem adsz soha se végigmondani egy mondatot. Elnézést, ha véghallgatnád a mostani beszélgetésünket, a kettőnk közötti arány nagyjából kettő a nyolchoz. Én de te a riporter meg a riportalany. De látszik, hogy ez nem, fett, nem sokat jelent. Figyelek. Na igen, akkor mit szeretnél? Figyelek, mondjad. De most már nem tudom, mit akartam mondani. Akkor nem lehetett lényeges. Oké. Okay. Az ember lényeges jogod is. Elfelejt. <laughs> Azt kérdezem tőled, hogy nem tagadom. Ez a fajta interjúkészítés nem az én világom. Uh, ugye ez egy ilyen barátkozással kezdődik, ami a tessújoddal van összefüggésben annak csökkenésével, és az pillanatok alatt eljut, uh, hogy ez mennyiben függ össze az ember hitelességével. Egyáltalán nem ez barátkozásnak. Uh, aki ismert a Stomfot, ezt az előbb különben mondani, az pontosan tudja, hogy a Stumpf, uh, nem csinál alá kérdezős interjúkat. Ez egy alá kérdezős interjú. Hát egy pillanatig, egy pillanatig nem hagy eltérni a témától, nem hagyja, hogy kerelje, nem is akartam egyébként mert úgy is tudom, hogy nem adja. És egyébként a tesszúlyommal való piszkázatás az, az, az kifejezetlen kellemetlen is tud lenni. Főleg azért, mert a, a, az utóbbi években én gyakran megkaptam ezzel kapcsolatosan olyan kritikákat, amelyek mihetetlenok, mert sok-sok más embert a nem piszkáltak, akik ülünk piszkáltak volna. De uh, mindegy, ezen a kérdésen túl vagyunk, és uh, remélem, hogy tartósan vagyunk túl, mint hogy uh, gyakorlatilag szinte 25 kilót folytam, és még le legalább 5 kilót, és ezt tartani is akarom. Tehát, uh, megvártjuk, hogy meddig fogják azt csinálni az újságok, hogy ugyan már hónapok óta belül a belőlem uh, jó képeket is, hiszen az ember nem úgy hogy tegnap uh, 125 kiló van, meg 100 kiló, hanem kezdve volt 115 kiló is, meg 110 kiló, meg 105 kiló is, de e, módszeresen, ha megnézed az újságokat, és persze közben a parlament volt, ünnepségek voltak, megjelentem, fotóztak, e, hogyha megnézed az újságokat, csak olyan képeket közölnek, amelyek még a fogyók urán megkezdés előtt időszabba készültek. Hát ez sem lehet véletlen, ez is tendenciózus, de lelkük rajta. Hát öröki ezt akkor se lehet majd csinálni, mert a, egyszerűen a, a Nyilvánvalóan működést kértelem, mert az emberek látnak a televízióban, és akkor az a kontraszt egy idő után szembetűnő lesz, hogy ja, a televízióban 95 kilós, az újságban pedig 125 kilós, tehát ez így nem fog működni. Már pedig én komoly elhatározást tettem, elég komolyan összeszedtem magamat, tehát kell lehezni, mi akarat erő, hogy az ember ennyi feléskettől megszabaduljon, nagyon sok munkám energián van benne, és lemondás is benne van úgyhogy ö, nem akarom ezt elrontani és nem akarom visszaszedni azt, amit ennyi, ennyi idő alatt, ennyi munkával ö, leadtam, hogy Még mindig csak az interjú elejét karcolgatjuk, de azt mondod, a családi gazdasággal kapcsolatban hozzá vagyok szokva, hogy a politikában minden szemétséget el kell viselni. Mit jelent az, hogy hozzá vagy szokva? Ahhoz, hogy az ember a politikában, vagy bárhol minden szemétséget elviseljen, ahhoz az ember nem lett hozzá szokva. De ez egy ilyen műfaj a politikában ezt el hogy viselni, ezt nem tudod elviselni, akkor nem vagy alkalmas a szállatra. Láthatólag érem több telhet rakott az élet, mint, mint több más. Elnézést, de a politika és az újságírás például nem ugyanaz a politikában? Mennyiben vagy hozzászokva az, hogy mindenféle szemétséget visegő? tettem, hogy közszeretrőként, politikusként, államtitkárként, nyilvánvalóan el kell azt viselnem, hogy olyanokat is leírjanak olyan. Szeretném elmondani, hogy ebben a mondatban nem ez szerepel. Tehát, csak mondom neked, hogyha Netán lenne olvasószerkesztő vagy megfelelő riporter, akkor hozzá vagyok szokva, hogy a politikában minden szemétséget el kell viselni, nem az pedig, hogy politikusként. Én nagyon odafigyelek. van, lehet. Tudom, hogy igazamban, úgyhogy úgy, egyéb, egyébként eltöltöttem veled némi időt, részint a te társaságodban is, meg azon kívül is. Um, az, hogy a fitness edző feleségedről hosszasan beszélgettek, az az én hiúságomat régen biztos foglalkoztatta volna, most azért nem foglalkoztat, mert ugye a magyar sajtó nem úgy működik, hogy az ember valamit egyszer elmond, és az onnantól kezdve köztudomású. Nem most, nyilv... most először is álljunk meg, nem a fitness edző feleségedről beszélgetünk sokat. A én ezt értem, de én sok minden más mellett. De egy, egy, most kivétesen azt engednek, hogy én befejezzem, akkor, amikor ezek a földvásárlások voltak, akkor egyszer mi erről nagyon hosszan beszélgettünk. Az arány még ennél is rosszabb volt az én hátrányomra pedig tényleg szeretek beszélgetni. 91 volt. Ez az interjú gyakorlatilag szint megismétli azt, amit abban elmondasz, tehát ebből is adódik, hogy valószínűleg igazat kell, hogy mondjál, mert kétszer az ember nem tud ugyanúgy hazudni. Csak azt szeretném mondani, Nyakó István után szabadon, hogy hát ez itt nem új novum, csak ennyit szerettem volna elmondani. Neked. Az igazsoknak igen. igen. Igen, igen. És az olvasok szembesülnek azzal, hogy mi az igazság. Igen. Uh... És egyébként nem árt, hogy az olvasók azt is tudják, hogy van egy több mint 5000 hektáros gazdaság, ami valamikor a rendszerváltás előtt egy 20 hektáros állami gazdaság volt. Annak a több mint 5000 hektáros gazdaságnak a tulajdonosa uh, átételekkel egy uh, komoly nagyvállalkozó, Leistinger Tamás, tehát egyébként egy nagyon jól működő uh, összetett és bonyolult cégháló van mögötte, és az állam ezt az 5000 hektárt értékesíti vagy értékesítette, a többségét el is adták a mostani földállveréseken, és ebből a közel, közel 5500 hektárból 200 talány uh, hektárt uh, licitált a feleségem, hogy az övé is lesz, az meg kiderül három. Itt orton. már ezt egyszer elmeséltet, erre, erre, erre nincs nem még... Nem meséltem el, tehát azért ez nem egy olyan, nem egy olyan egyszerű képet, amikor tudod, az ember kiítja a hvg és a rajzolva van egy Fejem térkét, és a Gádon térségére oda van írva, hogy az új földesúr az én vagyok, akkor legalábbis megkérdezi azt, hogy miért nincsen ott az, hogy még ezen kívül további, azon a 250 hektáron kívül további 4800 hektárt is eladtak, és van olyan, aki mondjuk három családtagjára egyébként nem helyi lakosként, hanem nem budapestiként, vagy nem tih valósként, több földet vásárolt. Tehát, hogy a tényszeltár újságírásban ez vajon miért nem fér bele? Hát hogy lehet így? egy 5000 rektáros gazdaság földarabolásáról cikket írni, és csak azt az egyet leírni, hogy mi vagyunk az új urak, ami egyszerűen nevetséges, és hazugság. Az olvasók megtévesztése, félretájékoztatása jelenlegi magyar, magyar vidéki gazdasági helyzetről, mezőgazdaságról, tulajdonnan viszonyokról egy hamis képnek a sugármazása. Jól emlékszem, hogy abban maradtunk, hogy fél kilenc után folytathatjuk? Én igen. Rendben, van, akkor most következnek a hírek, utána visszahív itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Mind a kettőnek van a saját foglalkozásában előtörténete ugyanakkor én valószínűleg a te már nagyon unnám azt, hogy ahhoz, hogy eljussanak hozzád és ahhoz amit aktuálisan el akarsz mondani olyan szövevényes mocsárrendszeren kell átgázolni, amelynek fix eleme a te gazdasági tevékenységed. A kérdés az, hogy ez muszáj -e ez a sajtó antipátiája, ezt te okozod, Ugye ez olyan, mint a bagoly szemű híra, de hogy ezt tanultuk irodalomból, hogy vannak örökjelzők, az első elsimónnal nem lehet anélkül beszélgetni, hogy ezeken a témákon az ember átná, rágná, át ne rágná magunkat. hát most, most még kérdezel ami, olyat, ami, amit nem tőlem kéne kérdezni, hanem azoktól, akik cikket írnak róla, mint... De, de ez a róla szóló cikknek a fele erről szól? De, hát ez most... Én Arra, arra választok, amit, amit az újságírók kérdeznek. Most te is én ezt olyat kérdezett tőlem, amikor seben nem. Én ezt értem, de, értem, értem, de ahhoz képest, van, hogy, egy, van, ahhoz képest hogy erről beszélgessek, Én ezt értem. Az ezért is ez értékelem azt, hogy ez egy ilyen hosszú beszélgetés, de azt értsd meg, hogy mire te eljutnál oda, hogy új kurzust akarsz építeni, vagy egy új kurzus kialakításában szeretnél tevőleges szerepet vállalni. Nem ugyanaz, de fontos, addigra az ember egész. É, amiben én szerepet vállaltam. Én ezt értem csak. Szeretném neked elmondani. De János, figyelj, én nyilvánvalóan ettől a helyzetből nem fogok megszabadulni, és elmondom miért. Mert ha belemennék ebbe az álszentségbe, mert az egész világot jellemzi, és akkor azt mondanám, hogy jó, holnap mindent eladok, akkor fél azzal foglalkoznak, hogy stúmban kaptam-e meg családtagnak, vagy valóságosan eladtam. És egyébként is, ha valóságosan eladnám, azt se el, hogy valóságosan eladtam, de én tovább megyek, én világosát tettem mindenkinek. 2010 vagyok országgyűlési képviselő. Nem a semmilyen jogszabály azt, hogy cégben tulajdon részem legyen. És soha, ha csak rá nem kényszerülök, és ha csak csődbe nem megy, soha nem fogom eladni azt a céget, amit éppen 25 éve alapítottak a szüleim, tehát 18-19 éve korábban, hogy én bekerültem a nagypolitikába, és soha nem fogom eladni azt a céget, amely azon a földön gazdálkodik, mint a kulányatot a, a délapár mutáni kárfotlásból kaptunk. Ez nekem érzelmi és etikai kérdés is. És akármit mondanak, akármit csenek, ez akkor is így lesz. És azt sem érdekel, hogy egyébként engem 80 hektáros gazdaság miatt piszkálnak, miközben másoknak 5-10 hektáros gazdaságai vannak, és valóságos zöldbárok. Én akkor is fogok menni ezen az úton előre, ha tetszik, ha nem. És bármennyire is módon leírogatják, hogy micsoda új vagyunk, 250 vagy 300 hektárral, aki értem ezőgazdasághoz, aki jár a vidéken, az tudja, hogy ez nevetséges. Ezt tudom mondani, János, és ettől nem fognak tudni eltántorítani, és nem fognak tudni rávenni semmilyen eszközzel sem, hogy eladjam a 25 éves családi cégünket. Se, se strómon nem fogom eladni, se idegennek. Én ezt tökéletesen értem, de hogyha te hosszú táv vagy rövid táv futó lennél, és ezekkel a problémákkal kellene küzdened futás közben, a célba nem érnél be, nemhogy nem lennél helyezett. De hát nem ezek a problémákkal, mert én dolgozom. A feleségem, meg a munkatársai, az a sok-sok dolgozó, aki a családi célban dolgozik, az tisztességesen végzi a munkáját, és működtet a családi céget. Én pedig tisztességesen végzem az országítségépviselői, és az államtitkári feladataimat, és a, a bőven több időt töltök el vele, mint amennyi a kötelező munkaidő. Tehát én nem gondolom, hogy egyébként engem az hátráltatna, hogy, hogy, hogy van, akiket ez izgat. Hát most izgassák, csak a dolog egy idő után kontraproduktív lesz. Meg, meg egyszerűen, uh, én, én miattam elírt, minden héten, hogy micsoda gazdasági tevékenységem, akkor én minden héten el fogom mondani, hogy ebben az országban vannak milliárdosok, mi nem vagyunk azok. Ebben az országban vannak, akik sok ezer hektáron gazdálkodnak, mi nem vagyunk azok. El fogom mondani, hogy, hogy, hogy, hogy már pedig igenis joga van a feleségemnek is ahhoz, hogy meg a családomnak, meg nekem is, hogy cégünk legyen. Én ezt értem, Biztos és egy, egy, ilyen, egy, egy Jó, lesz. két dolgot szeretnék. nem senki sem, mert én nem vagyok szocialista, posztszocialista, én a magántulajdon szentségébe hiszek, én konzervatív vagyok, és azt gondolom, hogy senki nem vethet követ azért, amiért vásárolunk úgy, hogy közben pedig a én, én, én ezt tudomásul veszem, és ilyen beszélgetést talán másodszor folytatunk, ha rajta múlik egyhamar nem különös tekintettel arra, hogy nem, tud, nem hiszem, hogy hirtelen új novumok lennének ezen a területen, de részint a népszabadság, ami arról ír, csak megnevezem a forrást. Hogy ez nem a, sem, csak... Rendem, a, csak hogy nem nem a, is az a lényeg, az a kérdés, kérdés, kérdés igaz-e, hogy ami a Simon és Simon céget illeti, hogy ott egyébként milyen, e, az adóhatóság mit talál, hogy milyen végrehajtásokkal kellett szembenéznie, de ha ettől most eltekintünk, akkor csak is kizálog a Stumf szereplő kitétel, hogy az elsimó borászatot működtető Kft. ugyanis a feleségen céges se tulajdonos, se nem vagyok benne. Akkor erre gondoltam, bár azt elismerem, hogy nagyon jól rosszul nyilatkoztam, eh, amit ki is használt az engem lejáratni akarók. Szó, szóval azt akarom neked mondani, hogy ha az ember már azt vallja, amit te, akkor ne nyilatkozzon rosszul. Rosszul az nyilatkozik, és ezt a mondatot a kettőnk ismerettsége okán nem szeretném befejezni. Én nem szoktam rosszul nyilatkozni. Vagy ha rosszul nyilatkozom, másodperceken belül kiderül, hogy vaj van a fülem mögött. Az ennyi mögött mindenképpen. Nem nyilatkozik az ember rosszul. Most hallgattunk, vagy megszagadt? megszakad. Meg Csak azt mondtam, hogy ne, az ember ne nyilatkozzon ilyen ügyben rosszul. Malakának. Azt mondom, hogy az ember ilyen ügyben ne nyilatkozzon rosszul. És amikor, el kell ismerni. Látom, Jó, rendben van, menj, menjünk tovább. Is. És ezt én, én kérséget is Te figyelj, most egy alagútban vagy? Áhó! Ilyen teljes elvesztés állapotával kerültünk. Közben telefonált borbész mással beszéltet. az nem tudom mi történik Hello. Én próbálom. Mi történik? Kérek szépen. Egy szép januári keddi napon, reggel 8 kor mínusz 7,5 főkban, napsütés mellett János Halmáton 8 kilométerre sík, alfölé terepen folyamatosan nincsen félerő. Ezt tudok mondani. Hát, ha a mobil szolgáltatóm ezzel a problémával kíván valamit kezdeni, Magyarul nem lehet folyamatosan sem tehetni, hogy semmit emetezni a 24. században, 2016-ban. Tehát ez a, ez a probléma. hogy nem adott, hogy szándékosan kellemetlen témánk kinyomom a telefont. Bennem ez fölseberül. Én, meg, én megtanultam már azt, hogy ilyenkor az ember nem beszél hülyeségeket, hanem hallgat, illetve mondja, egy mással beszél kicsünk. Én azt gondolom, és a szándékosan mondom azt, hogy Laci ezzel is jelezve a kettőnek azt a viszonyát, amit talán nem túl baráti, de megengedi Megengedi, és nem gondolnám most, hát ezt nem fogom túlhangsúlyozni, de azt akarom neked mondani, és itt most a mondandom és a Laci szöges ellentétben fog egymással állni, se, te, se én, de elsősorban te nem engedheted meg magadnak azt, hogy egy órás interjúból háromnegyed órát elvegyen a gazdasági a kapcsolatos kérdések, ami, amit egyébként ez az interjú tesz lehetővé beleértve. Hogyha te csak arra figyelsz... Nagyon beszéltünk azért hátteremről, én azt tudom neked mondani, meg ígérni, hogy többet ilyen kérdésedre nem fog válaszolni. Sem a családomat, sem az gazdaságot érintő kérdésről nem kívánok beszélni. Beszélgessünk közéletről, beszélgessünk a munkámról, a, fel Jó, csak a... még egyszer, ez nem az én kívánságom volt, hanem ezt tette lehetővé ez az interjú. Másfelől pedig azt akarom neked mondani, hogy nagyon tanulságos volt az, Ugye az egyes orgánumok, amelyek találkoztak ezzel az interjúval, milyen címszóval hozták. Mert ugye amíg építünk, igen, címszóval hozta a Mandiner, addig a többi orgánum egészen mást ragadott ki belőle, és azzal a résszel volt kapcsolatos, mint amiről mi most beszélgettünk. És ez nagyon tanulságos és üzenetértékű a számodra. És azért üzenetértékű a számodra, mert te nem ezzel akartál foglalkozni, hanem azzal, amiről mi még nem beszéltünk, és ami azokban a részletekben teljesen el is sikat, nálunk nem fog elsikadni. Jövő héten nem leszünk, mert nem vagy Magyarországon, de két hét múlva csak erről lesz szó, mert hogy én természetesen arról szeretnék beszélni, ami lényeges, de hogyha van egy odavezető út, hát akkor azt nem tudom kihagyni. De én uh, szerintem egyébként uh, uh, csak félig van igazad, mert az embereket joggal foglalkoztatja a politikusoknak a vagyoni helyzettel, mert arra kíváncsiak, és ezt egyébként lehetővé teszi számunkra a jogszabály is azzal, hogy nyilvános vagyoni kell leadnunk, és ezen csámcsok, csemegérzik a, a sajtó. Tehát az emberek joggal kíváncsiak arra, hogy egy politikus esetleges gyarapodása mögött van-e közpénz, vagy a közpénze való visszaélés. És szerintem ezt joga van tudni az embereknek, és legyenek tisztában azzal, olyan, hogy például a mi családunknak a vagyoni helyzetét, azt két évtizeden ezelőtt meg, és én nem vagyok egy olyan ember, aki egyetemistakor volt a politikus, én nekem volt a politikai előtt 20 év civil, részben kulturális részben gazdasági életem. És én ezt most elmondtam a Mandine kérdésére válaszolva, többet nem fogom elmondani, azt fogom mondani, hogy ha valakit elbekelnek a feleségem földvásárlásait, akkor olvass el a Mandine interjú nem, nem akarok ezzel foglalkozni, a, vagy legfeljebb csak olyan szinten, amit az előbb mondtam, minden héten elmondhatják az ugságot, akkor minden héten el fogom mondani, hogy nem igaz. Ennyi. Egyébként pedig valóban arra kell koncentrálnunk, mitől lesz jobb ennek az országnak a gazdasága, a kultúrája, mitől lesz jobb az örökségvédelem hogyan fognak működni azok a feladatok és programok, amelyeket én kaptam. Jó, menj, menj, menjünk tovább. Eljutottunk, nagyjából a feléig az interjúnak, nem mondom, hogy gyorsan haladtunk. Ebben a következő szerepel, miután Lázár nyilvánosan lehazugozta önt az akkor még helyettesét válasz. Off-record megkérdezték tőle, már mint Lázár Jánostól. De most már is másul akarsz beszélni. Tehát azt tudom mondani János, hogy ezt a, ne olvasd fel, akit érdekel, www.mandiner.hu, az interjút. Én ezt értem, de abból adódóan még van kérdés. Vagy majló részek, tessék aztán olvassák el. Én ezt értem, csak azért azok jobbak azok a részek, amelyek nem off-recording vannak, tudod? Igen. Igen. Akkor kérdezz semmi. Csak azt mondom neked, ne off-record álljon ki melléd Lázár János, hanem record ki melléd Lázár János. Yes. Nem, nem, nem, nem, nem, nem nyilvánosan kiállni valaki mellett, a sokkal könnyebb, mint nyilvánosan. Bocsana, tehát éppen, éppen nem erről van szó, hanem off-record hangzott az el, a, amire az, a, úgy hivatkoznak, hogy lehazugozott. Soha, uh, semmilyen kamerában, semmilyen. Nem, be... itt az szerepel, megint az pontosan, az... Ofrikord megkérdezték tőle, hogy ha a cégemet, miközben tulajdon részen van benne az igazság, hogy az akkor hazugság, egy János pontosan fogalmazott, azt mondta, hogy ha így van, akkor az hazugság. De nem kellett volna ennek Ofrikord elhangz... elhangoznia. Na jó, de magyarul nem a kiállásról van szó, szóval. a legutóbbi kormányinform is egyértelművé hogy, hogy hogy rendben vannak a dolgaim. Tehát itt én, én nem egészen értem, én ezt mivel akarsz kiakadni. Aztán van az, hogy inter... semmire se akarok. Én aztán végképpen nem akarok kiakadni, semmire se. Ha én valamit nem akarok tőled kérdezni, akkor azt nyugodtan meg tudom tőled kérdezni a nagy nyilvánosság elatt, és azon kívül is. Tehát ez ebben nekem nincsenek különösebb problémáim. Az, hogy téged ilyen politikai zuhany visznek, hogy Török Gábor egyébként mit ír a heti válaszban, arra meg aztán az időrövítsége miatt. Tehát én azt mondom neked, hogy ezek a szúra se érdemes kérdések, illetőleg ez kizárlag arra jó, hogy legközelebb lehessen hivatkozni rá, hogy Lázár János akar-e új pártot csinálni, és hogy te ebbe be akarsz elépni. Tehát az, hogy Török Gábor mit adovál össze a heti válaszba, és azt átemelni egy interjúba, az nem az én világom. Ez a, ez a, ez a politikai bulvárnak a kategóriája. Oké, okay, én nem tudtam, hogy ez egy politikai bulvár interjú, tudod? Én azt hittem, hogy ez egy interjú. De, de ennek az interjúnak vannak ilyen részei Ez tehát. egy bulvár interjú, ez, ez nem egy komoly interjú, ez egy bulvár interjú. Ráadásul rá, az emberek egy részét, ez de Nézd, ez nem is az a terem, mint amit mondjuk annak, annak idején a Nagy Józsinak adtam interjút. a... a a mozgóvilágban. A mozgóvilág az egy komoly, sok évtizedes angol irodalmi kulturális folyóirat, ahol egyébként van arra lehetőség, hogy az ember nem egy oldalon, meg nem, nem tudom, még két kőműnyányi területen, hanem mondjuk nyolc kőműnyányi területen még interjút adjon. Az az, hogy olyan interjú volt, ugye, azt sem lehet mondani egy alakérdezés interjúnak, sőt, ami aztán később a Nagy József az egyik könyvemnek a függelékében is megjelent az interjú között. Tehát a, de ezt, ezt ne váld el, ezt a műfajt a, a, az interneten, egy, egy, egy ilyen internetes újságtól. Megjegyzem, hogy ugyanakkor ezt sokkal, de sokkal több, ezerszer olvasták el, mint ahannyian elolvasták a világos interjút a Nagy Józsival. Vagy mondjuk volt velem interjú még, még a politikussá válásom előtt, egy nagy interjú. mint a Szakorcai Lajos készített, és ez a Magyar napot Vizalmi Fajrat bejelent meg. Az is megjelent egy másik ünvennek a Tehát én, én Sőt, mert ilyen abba a kénybe, nem, nem ugyan abban a Te tehát, tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy azok az egészen más műfaj, és azzal is kell számolni, hogy az ember egy tényleg 20 könyv oldalnyi interjút nem fog, nem fog elolvasni. A, a többség az ilyen rövid kérdésekre adott rövid válaszokra kíváncsi, és nagyon is hirkadja az embereket a politikai dolvár, érdekli az embereket, hogy akkor most milyen Orbán és Lázár János viszonya, milyen Lázár János is? Ebben nem a... tudom De ezekben az interjúkban ne haragudjál, de komolyan. A politikusok zöme hazudik, hát nekem most ne kezdve el magyarázni, hogy ezeket a válaszokat nekem komolyan kell vennem. Hát azért csak ismerem ezeket a szereplőket, mosolyogva hazudnak olyan dolgokat, amelyeket hazudnak, hiszen nem mondhatják meg az igazságot. És ezt egyébként. Hát megint például az igazat mondtam, azt mondtam, hogy kizártnak tartom, hogy Lázár János új pártot és ezt így Ezt én értem, de nem, ez nem is volt egy komolyan vehető kérdés. Hát de most ha azzal akarsz szembesíteni, hogy igazat mondanak, hogy azonnak a politikusok, hát én ebben az interjúban... Ne arra ugye Lázár Jánostól kell megkérdezni, hogy pártot akar-e alapítani, és nem a Simontól, hogy szerinte a Lázár pártot akar-e alapítani, hát viccelsz már velem. De most miért kérdezem számra, hogy a stófesz kérdeztetőlem. tőle? Hát Hagysz föl a stúf, csinálja, a stúfoly. De hogy akarok én a stúffal beszélni. Én azt tudom neked mondani, hogy erre az ember azt mondja, hogy. Teddesz föl nekem. Én arra a kérdésre válaszolok, amit az újságíró föltesz. Most is már erről beszélgetek elő, hogyről te akarsz beszélgetni, nem arról, amiről én akarok beszélgetni de hogy nem oda fogunk eljutni, csak sajnos ilyen hosszú az út. Figyelj, nyilvánvaló, hogy nem, nem, ma nem biztos, hogy célba érünk, de biztos lehetsz abban, hogy ami ennek az interjúnak a lényege, az nálam ugyanilyen terjedelemben fog teret kapni. Én vállalom azt, hogy konfliktust vállalok Stumpf Andrással, amit nem először teszem, teszek én, és, és, és a Nagy Júzsinak is van egy olyan oldala egyébként, uh, lehet, hogy ez a, husz, ez a mozgó világ interjú nem ilyen, de most nem, nem az újságíró szakmával szeretnék szembe helyezkedni. Én azt tudom neked mondani... Mint én jártam, úgyhogy ne csináld ezt. Nem érted? Úgy jársz, mint én jártam, úgyhogy ne csináld ezt. Ó, hát én ezen, én nem, én... én, én, én ó, én, nekem ebből megvan a magam tapasztalata. Tehát köszönöm szépen, ezt ismelem, csak azt akarom neked mondani, hogy attól meg kérdeznek tőled, attól még az ember tudhatja azt mondani, hogy ez nem az én asztalom, pont. Igen, mondhatja azt. De te mégse ezt teszed. Hát abban az interjúban, számos ponton ezt teszem. Én ezt értem, de ezzel húzni az időt, mert szerint a... a... Hát János, de hát engedd már meg, hogy én arra válaszoljak, amit én akarok válaszolni. Tehát most e, e, hogyha pedig valamiféle... Tartalmi, stilisztikai és uh, én, tényleg, én a szöveg lenyúló elemzést akarsz folytatni, akkor hívj fel egy irván történész, vagy egy, nem tudom, én egy sajtótörténést, és vele De nem, nem egészen értem, hogy miért akarsz velem arról beszélgetni, hogy milyen kérdéseket tesz nekem. Az... Nem én nem a kérdéseket, én nem a kérdéseket ellenezem, a választok. Én válaszoltam rá. Én, én hidd el! Átgondoltam azt, mint hogy, hogy ez nem az a niffel, amikor kijössz a kézmosóból egy rendezvényen, és még besütjükted maga mögött az ajtót, de már szendelved egy kamera, és azt se hagyja, meg, azt se hagyja zsebetet, a zsebedbe a zsebkedővel, hanem már kérdezi a kérdést akkor ott azonnal kell valamit mondanod, ez nem ugyanaz a mifaj, mert ülsz nyugodtan az irodában, fotelban, belecsem egy újságíró, mellette ott ül a te sajtós mert ugye mindig ilyen az szokás, hogy ő is benned és ő is felveszi a beszélgetést, nyugodtan van ide válaszolni. Hát ez egy másik, ez egy ilyen műfaj, tehát hidd hogy én a kérdésekre megfontoltam, válaszoltam. Miért veszi fel a te sajtós kollégád ugyanazt, amit fölvesz az riporter? Általában ez a szokás, mert ugye, mm. hogyha, hogy uh, csak az te az, az újságítás más területén dolgozol. Én nem is újságírok. Tudod? Én nem is újságírok. Figyelj, amiről te beszélsz, az olyan távol van az én világomtól. Els Figyelj, én csak azokat a rétegeit szedem szét a mondataidnak, amiket te mondasz. Semmi más. Na, hát az ember... Bár eddig még arról beszéltél, hogy miért arról kérdez a stuf és miért nem a lázántól kérdezi meg. Hát kérdezem meg a stuf és miért nem a lázántól kérdezi meg. Nem érdekel. Én csak azt tudom neked mondani, hogy neked kéne ezt mondanod. De hát én szándékosan nem ezt mondtam. Én ismerem ezt a műfajt, én is üsztem valamikor ez a, ez a politikai újságíróba bújtatott méhecske, aki száll virágról a virágról, és közben megporozza őket, akkor is, akarják, akkor is, ha nem. Mindegy. Illetve nem mindegy. Uh, minden esetre egy ilyen kérdésre adott válaszodra, uh, vagy kérdésebben adott válaszodból adódik aztán az interjú második felében az, amiről valójában majd legközelebb beszélgetnünk kell, hiszen a Földhitel és ha ez a neve, és az Állampereskedikötben Lázának jó kapcsolata van Spéderrel, pont, ezt nehéz nem szakadásként értelmezni. Elsimon, én is olvasom ezeket a cikkeket, Stumpf, hogyan mosolyogva legyintve Elsimon érdeklődéssel, de inkább azzal foglalkozom, hogy és kulturális értelemben hozzátegyek ahhoz, amit nevezhetünk akár kurzusépítésnek is, innentől kezdve kezdődik az a rész, ami egyébként egy kifejezetten, tehát ami, ami aztán a cikk címe is lesz, bár nehezen tudom összekötni azt, hogy a Spéder-Lázár ellentétből hogyan, fog, hogyan következik az, hogy te inkább azzal foglalkozol, hogy hozzá tegyél a kulturális értelemben vett ahhoz, amit kurzusépítésnek neveznek. Ez egy ilyen váratlan ugrás. Nyilvánvalóan a Spéder-Lázár viszonyról nem akartam nyilatkozni. Hát ezt te is egyértelmű. Nem? Hát ezt szerintem lehet hallani. Nem azt mondtam, amit te mondtam az előtt, hogy Kérdezze meg uh, Spéle Zoldányi, Zoltán Zed Lázár Jánost. Nem, hát nem akarok arról beszélni, nem az én dolgom, nem is látok bele, nem akarok folyni. egyébként is van elég bajom. <gül> Milyen bajod van? Hát uh, például, hogy, uh, hogy uh, még előttem van kb. 6,5 kg, amit le kéne fogyni, és ez most egy napon napon nehezebb. Ez, ez, ez egy komoly teher, tehát ez egy nagyon komoly küzdelem. Ilyen, ilyen bajaim vannak. Mit teszel ennek érdekében? Hogy például bajon van, hogy a, a gyerekének a, a féléves éves nem úgy alakul, azt én úgy pártam volna, és bajom van, hogy a, a, a, a, egyik lányomat folyamatosan egyszerűsztetni kell, hogy a fúvalóan is készülni, és gyakorolni a fúvalában is. Fúvalázik? Ő. Két lányom is fogolás. Uh -huh. uh, és, uh, és nagy bajom, hogy a, a, az egyik lányom választotta a zongora és a, a, a kocsárata között, és uh, nem tudja, mind a kettőt együtt csinálni. Miközben egyébként négy év zongorázas után, uh, zenéskola után jobban zongorázott, mint egy ilyen hati zenéskola után. Tehát láthatóak ügyesebb volt és tehetségesebb, pedig látszik még szorgalmasabb szolgálmasabb sem volt. És nagyon sajnálom azt, hogy a mindennapi zongora játék ilyen módon a lakásomból az az Tehát Ezek lehet, hogy neked furcsának ne tűnnek így most először. Miért lennének nekem ezek furcsák? Ez, ez nem terelés, ezek valóban bajok. Tehát az ember, amikor egy négy vagy négy négy családban él, akkor nagyon, -nagyon sok olyan gondoljuk, ami, ami egyébként velkivel uh, uh, sokkal komolyabb annyomasztja, mint, mint össze, hogy egyébként uh, nem is fogok egyetlen félrejthető kérdéset tenni ezzel kapcsolatban. Mert egyébként az ember még akkor is, hogyha tudja azt, hogy a választópolgárnak egy része elviszi hazugságot, de tudja a hazugság, vagy hazugság. De, de, de amikor a mindennap életében olyan dolgok vannak, ami az eleven valóság, és a gyerek szólnak szól, meg a gyerek jövőjéről szól, az, az, az mondjuk foglalkoztatja. Tehát mi a tegnap éjszaka, és meg ma legel, is mi erre hogy a gyerek a felesége akkor most hogy vagyunk gyereknél milyen probléma van, és hogy mit kéne csinálnunk, és, és hogy egyébként az a sok munka, amit ő is végez, amit én is végzek, az a, annak sok-sok dolognak a vállalása, az, az, az mennyiben nyomja rá a bérét a, a gyereknevelésre, és milyen komoly hiányokat eredményez, és hogy vajon jó ez az életforma, amit élünk, vagy nem jó. És hogy mennyi időnk magunk, van magunkra, gyerekeinkre. Igen, ügyben én is tudnék önvallomással tartó, az, azért foglalkozni, csak a feleségemnek megígértem, volt feleségemnek, hogy nem ide, hogy van gondom, csak áldásul ezek meg olyan gondok, amik meg magánéleti gondok is nem tartoznak a nyilvánosságra, és amivel nekem kell megküzdenem meg a feleségem, mert együtt kell normális normálisan szeretetben. Mégis ezzel együtt ez, ez, a, ez a fordulat is tartozik a miketön kapcsolatához, és azt el kell, hogy mondjam, hogy e, miközben a hallgatóim egy része arra próbál rávenni, hogy szakítsam meg veled a kapcsolatot, én nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy elhívtál e, a sajtófogadásodra, ahol ugye nagyon sok ismerős emberrel nem találkoztam, de kizárólag miattad mentem el, ezt te is tudod, rögzítettük, aztán elhagytam a termet, és ha jövőre meghívsz, akkor jövőre is el menni, és ha nem leszel a politika tér felén, akkor is találkozom fog veled. És legközelebb, amikor megtérsz a szabadságodról, akkor már kizárólag arra a része fogunk foglalkozni, ami lényeges, miközben ezt az egy órát nem, nem tekintem hiába valónak. Köszönöm, és ennek örülök is, mert, mert valójában én sem azért beszélgetek terem, mert hát ez most az én politikus épülésem ez nagy mértékben hozzájárulna. Most az, hogy ez néhány hallgatónak nem tetszik, ezzel meg nem tud mit kezdeni. Én egyetlen egyet tudok, hogy Ternap, ternap éppen egyik nagyon kedves idős professzor barátommal beszélgettem, és arról beszélgettünk, szoktunk alkalmanként találkozni. Voltam ott egy nagyon érdekes vitánk arról, hogy a, a másik világháborús időszakot földolgozó filmek, dokumentumfilmek és egyéb más művek milyen irányba mennek, milyen fordulatot vettek, és hogy mennyiben, kap, vagy nem kaptam, az egészben szerepet, mink a holokausznak a megjelentése, ez egy nagyon komoly vitán volt, és a mittel a, Unzele, Mite, Unzele, a Féter című film, ez egy három részes német film, ami azt hiszem, hogy, hogy Generációk háborúja, ahogy van mélyes címen fönn van, magyarul a YouTube-on is, ennek kapcsán beszélgettünk, hogy. hogy mennyire bonyolult a dolgok, és semmi sem fekete, meg semmi sem fehér, és hogy hogy mondjuk, hát egy pillanatban még visszatérve a Névszabadsághoz cikkre, amire ez, ez hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hogy akkor a Névszabadsághoz cikkben, aminek a kívülnőtet elolvastam, azt nem találták el, hogy az, az, az édesetben még hányan voltak testvérek. Tehát úgy akarnak rólam, meg a családomról cikket írni, aminek egy túl sok értelme nincs, hogy még azt se találták el, hogy hányan voltak testvérek a módoszideim. Tehát így azért, ez, így azért ez komolytalan. És egyébként az, hogy, hogy mi történt a vidéki magyar középosztályról, ki hozadulgat, hova állt, és, és uh, ki milyen szerepet vállalt, uh, ezt, ezt, ezt rendkívül komoly mély szociográfiákban, meg, meg eszékben, meg regényekben kíván felrúgózni, és nem ilyen hevenyészet, uh, lejáratos szendékú tikkekben, úgy óriási nagy adosságaink vannak a, az elmúlt évtizedekkel kapcsolatosan, amikre. A, amiket nem írunk meg, nem dolgozunk fel, nem csináljuk meg, és ebből a szempontból az én családom történetel, sok szempontból családom kárváriája is, am, a, és uh, tanulságos lehet, vagy lehetne, nem most, hanem majd később, amikor nem leszek köztereplőt, de ezt, ezt ha valakinek meg kell írni, akkor nekem, és lehet, hogy nem is a saját nevünkön. De lehet, hogy sose fogom megérni, mert főleg van Miért nem a saját neveteken az Isten áldjon már meg? Hát úgy értem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy uh, ahogyan, a, ahogyan Szabó csinálta. Eh, hogy a, a Zonersány család volt, és a Zonersány családnak a történetében sok más család is benne volt, hiszen ott volt valahol benne a Pechauer Attila, a, a, a kiváló e, olimpikon vívónk e, e, szeretülőként. E, tehát, hogy valójában Valójában több, több, több minden van benne összegyúvodva. Vagy emlékszel arra, amikor én a kezetben nyomtam a Kenesai Gyula volt Sávogádi Főszokabíróról szóló kiadványunkat, akinek szoklatállítottunk a holokauszt évforduló keretében, aki ugye ez a 1944. februárjában keresztény emberként, református, törzsbiterként, de a koncentrációs táborban. Tehát, hogy milyen, milyen rend? hogy oda tippék ő a nyilassók, egy, ember, tehát egy egységes párti szimpatizás volt, tehát abszolút egy konzervatív ember volt, és mégis takhova végeztem az elve miatt, az elve, elvei melletti kiállás miatt, uh, uh, úgy, hogy... Jó, ha már itt tartunk, akkor nem tudom kihagyni, de erre nem lesz időm. megbeszélni ez a következő alkalomra vonatkozik ugye szóba kerül a Hóman szobor amiről mi is beszéltünk én csak téged idézlek, és aztán további kérdések nincsenek az interjúban, tehát nem tudom a válaszokat sem, azt, azt írod hogy azt mondod, fogok róla írni, a fehérvári Szobrokkal kapcsolatban úgy is lesz könyvem, tavasszal jelenik meg, egy fejezet a felnem állított Hóman Szoborról szól majd, meg akarom írni azt is, hogyan nézett ki a történet a sajtó tükrében, a Szobor felnem állításának hiteles történetet is megírom még idén kérdés megengedi a miniszterelnök, hadd nem minősítsem a kérdést. Válasz. Nem kell engedélyt kérnem az íráshoz, és szabad gondolkodáshoz, egyébként pedig nem fogom kiadni most. Szöges ellentétben áll az első bekezdés a másodikban. Erre kapcsolatban van egy kérdés, hogy nem gyávasából, nem mindennek megvan a módja és az ideje, de most akkor fogalmam sincs, hogy mi lesz az, ami tavasszal megjelenik, de erre akkor két hét múlva fogunk kitérni. Szívesen beszélek erről. A, a ne írjál olyan könyveket, Laci, alapvetően, amelyeket évek múlva fogsz kiadni, vagy csak akkor írjál ilyet, ami, akkor viszont arról nem érdemes beszélni. Én az esztétikából ugye azt tanultam, hogy az elásott szobor, szobor az műalkotásnak tekinthető-e, arról megírni, hogy te megírod a frankot, de nem fogod közzétenni, annak az, az, az semmire se jó. De nem, nem, nem, én nem a frankot írom meg, amit nem fogok most közzétenni. Még meg fogok írni olyan dolgokat, amiket azért vas kell megírnom, mert nem akarom azt, hogy évtizedek múlva, hogy ha rá, akkor, akkor már átértelmezem magamban vagy csomó minden. Jó, rendben van, de hogyha magán naplót írsz, az megint más, mint hogyha olyan közélettel kapcsolatos utalásokat teszel, amire egyébként mások is kíváncsiak egy nem egészen lényegtelen probléma kapcsol. De ebben neked biztos, hogy igazad van, csak hogy én nem így működöm, mert én tudom azt, hogy bizonyos dolgok, amiket le fogok magamnak írni, azok, hogyha most megjelenik, akkor egészen más kontextusban értelmeződnének, mint ahova én szállom. Jó, minden esetre, hogyha majd február legelején találkozunk, akkor néhány média tanácsot fogok neked adni, lefel nem hallgatsz végig. rendben egy gondolat csak, hogy én a történeti emlékezet számára akarok bizonyos dolgokat megírni, és nem az a politikai vitát. Oké, okay, rendben van, akkor hadd majd el azt neked, nem fogok nevet mondani. Pénteken egy meglehetősen nehéz hét után egy nagyon Fontos emberrel a Fidesz életében beszélgettünk arról a képtelenségről, hogy esetleg nem -e kéne nekem megírnom a Fidesz orál amire egyébként én már tulajdonképpen a magam módján vállalkoztam, felkérést még nem kaptam, de most egy pillanatra komolyan elgondolkodtam azon, hogyha kapnék arra felhívást, hogy ezt én tegyem meg, de valami záradéka legyen, hogy cserébe abba kell hagynom a rádioműsoromat, és nem publikálhatok. Tehát, hogy még véletlenül se tudjam kiszivárogtatni azt, amit egyébként felnőtt emberként nem akarok kiszivárogtatni. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatos komoly felkérést kapnék, akkor ennek eleget tennék-e, vagy sem, ez elhangzott pénteken délután, akkor azt kell, hogy neked mondjam, hogy minimum gondolkodóba esnék. János, sok sikert a gondolkodáshoz, muszáj nem. tennem. Rendben van, viszont hallásul. Gyermedet. Boldog új évet. Jól gondolképp is, de megérkeztem már valahol. Oké, okay, rendben van, átadlak nekik, szia. Simón Lászlót, el Lászlót hallottak. Itt? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.